Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil-Alamin və al-aqibatu lil-muttaqin və la-udvana illa alal-zalimin. Vəüsseləvəssəlmü alal-mürsəlin rahmeten lil-alamin. Nebiyinə Muhamməd və alə alihi və səhbihi və man təbəə bisunətihi ilə yomid-din ammə ba'd. Demə birinci babda təvhid barəsində keçmişdik. Bəzi məsələlərə toxunduq. Onlardan biri təvhidim tərifidir. Yəni bəşəriyyətin əslin olması, ən birinci sufi yaranması bəşəriyyətin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 Yəni, birinci babına nə idi? Söhbət tohiddən idi. İndi, inşallah, ikinci baba keçirik. İkinci babda da bu tohidi pozan və tohidin kamilliyini aparan şeylərdir. İkinci bab tohidi pozan və tohidin kamilliyini aparan şeylərdir. Bu da, bu bab cirişdən ibarətdir.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 Hörmətli sahabi Hüzeyfə bin Yəmən rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Resulullah sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşurlar və mən də şərdən qorxmaqdan məxafət Hüzeyfə bin Yəmən rəziyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan xeyir barədə soruşurdular. Mən də şərə düşməməkdən ötrəm. Mənə ötürü, şər gəlməməkdən ötrürəm, şəri şər barədə soruşurdum. Hədisi Buxari rivayət edir.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 Və eləcə də nifaqdan, hansı ki imanın ziddi və əksidi nə üçün hətta bundan çəkinəy və bunlardan qorunaq. Və inşallah ki Allahın tövfiqi ilə, vəfəqət ilə başlayırıq. İnsan təvhid və İslam fitrəti üzərində yaranıb.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 Üçüncü, tövhidi aparan və yaxud tövhidin kamilliyini, tövhidin özünü və ya tövhidin kamilliyini aparan şirkin vəsilələri. Birinci məbhəz şirkin mənasıdır. Şirk lügətdə nəyə deyilir? Şirk lügətdə ismin lişşəy illəzi yakunu beynə əqtər min vəxid. Yəni,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 Böyük, kiçik bütün əməlləri batil eləyir. Kiçik şirk isə hansı əməlin əslində varsa, onu batil eləyir və xod əmələn çoxunda varsa, batil eləyir. Ya əməlin əslında olarsa və ya əməlin çox hissəsində kiçik şirk olarsa, o zaman əməli batil eləyir. 4-cü fərq. Böyük şirk sahibi əbədin yəni cəhənnəmdə qalır əbədiyən əgər böyük şük eləyən, böyük şük üzərində ölərsə, əbədiyyən cəhənnəmdədir. Kitik şük sahibi isə əbədiyyən cəhənnəmdə qalmır. Onun işi başqa böyük günah eləyənlərin işi kimidir. Kitik şük eləyən.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 Yəni, böyük şirkin hökmlərindən birinci məsələ nə idi? Böyük şirk insanı dindən çıxardır və canının malını xəlal edir. İkinci, i̇kinci hökmi böyük şirk bütün əməlləri bahat edir. Allah spantaz, burur ki, zəlikə hudallaha yəti bihim mən yaşaq min əbədih. Bu, Allahın hidayətidir. Onunla qullarından istədiyinə hidayət verir.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 Yəni, bura başlamamışdan qabaq bir nə fayda, fayda verəmək istəyirəm. Lüqətdə toxid nəyə deyilir? Toxid nəyə deyilir? Təkiləşdirməkdir. Hə, Fərid? Hı. Sən bilərsən də, toxid nədir? İfrat, təkiləşdirmək. Toxidin əksi lüqətdə nədir? Şişdir. Yox. Cürtləşdirilir. Təkiləşdirilməkdir. Təkiləşdirilməkdir, cürtləşdir. amma?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 Şirk dediyidə isə bütün tərəflərdən olmur. Bütün tərəflərdən olmur. Bir çıxqanda olsa nə olur? Şərik olur. Bir çədə olsa şərik olur. Onu gecək, şərikdə görsən, yəni iki nəfər iştir, deyək ki, mən onun 10%-ın şərikəm. Və yaxud deyir, 1%-ı şərikəm. 1%-da nədir? 1 olsa deməli, nədir? Şirkdə, ücək getdi.